Записник. Сторінки нашого кохання. Нікола Спаркс. Лист із минулого. Елі було непросто керувати авто заплаканій, але вона не звертала з дороги, сподіваючись, що пам'ять приведе її назад до готелю. Усю дорогу вона їхала з відчиненим вікном, сподіваючись, що свіже повітря очистить і її розум. Однак це не допомогло. Нічого їй зараз не допомогло б. Вона почувалася стомленою і навіть гадала, чи вистачить їй сил поговорити з Лоном. Та що б вона йому сказала? Досі їй нічого не спало на думку. Та Елі сподівалася, що коли час для розмови настане, вона зуміє дібрати правильні слова. Вона мусила це зробити. Поки доїхала до розвідного моста, що вів на Фронт-стріт, нарешті опанувала свої емоції. Звісно, не повною мірою, але сподівалася, що цього буде достатньо для розмови з Лоном. Принаймні, вона щиро в це вірила. Машин на дорозі майже не було, тож Елі встигла розглянути незнайомих людей, котрі поспішали у своїх справах вулиці Менюберна. На заправній станції вона помітила механіка, що заглядав під капут новенького автомобіля, а за його рухами спостерігав інший чоловік, мабуть, власник автівки. Із Гофман-Лейн Виїжджали дві матусі з візочками. Вони безтурботно про щось базікали, розглядаючи придорожні вітрини. Повз ювелірну крамницю Гірнс жваво крокував елегантний чоловік із валізою. Вона завернула за ріг, там вантажівка зайняла пів вулиці, і юнак витягав із неї продукти. Щось у його поставі та рухах нагадало Елі, як Нуа ловив крабів на пристані. На краю вулиці вже виднівся готель, Проте Елі вимушена була зупинитися на світлофорі. Коли вімкнулося зелене світло, вона глибоко вдихнула і повільно скерувала машину до стоянки, як у готель ділив ще з кількома закладами. Звернувши туди, вона помітила лонову машину одразу біля в'їзду. Поряд із його автівкою було вільне місце, але Елі вирішила припаркувати машину подалі. Вона заглушила двигун, потягнулася за гребінцем та дзеркальцем. І виявила, що вони лежать зверху на карті штату «Північна Кароліна». Поглянула на себе у дзеркало і завважила, що очі досі почервоніли і набрякли. Як і вчора після дощу, вона знову пошкодувала, що не мала чим підправити макіяж, хоча навряд чи це зараз допомогло б. Елі спробувала зачесати волосся спочатку на один бік, потім на другий, а тоді облишила всі спроби. Вона потягнулася до сумки. Відкрила її і ще раз поглянула на статю, яка привела її до цього містечка Стільки всього трапилося за цей час Важко й повірити, що минуло лише три тижні Елі не вірилася, що вона приїхала сюди тільки позавчора Здавалося, від вечері з Нуа минула вже вічність І здаре в долину в щебет шпаків Хмари розходились, і тепер Елі бачила навіть проблиски блакитного неба споміж білих баранців Сонце досі не вийшло, але Елі знала, що погода скоро зміниться на краще. День сьогодні буде чудовим. Такий день вона радо провела б із Ноа, і на цій думці згадала про листи, які їй привезла мати. Тож потягнулася за ними на сусіднє сидіння. Вона розв'язала мотузку і натрапила на перший лист, який Ноа їй написав. Елі вже відкривала конверт, коли раптом зупинилася... Вгадуючи, що там могло бути написано Мабуть, нічого особливого Кілька слів про себе Спогади про їхнє літо І ще трохи запитань Звісно, він же розраховував на її відповідь Натомість вона потягнулася за останнім листом у Стосі Прощальний лист Саме він цікавив її найбільше Що він там написав? Як їй слід це сприймати? Конверт був тонкий Одна, можливо, дві сторінки це був короткий лист. Спершу вона перевернула конверт та поглянула на зворотній бік. Жодного імені, лише адреса у Нью-Джерсі. Вона затамувала подих і обережно відкрила конверт. Коли розгорнула листа, побачила дату. Березень 1935-го. Два з половиною роки без відповіді. Елі уявила, як Нуа сидить за стареньким столом та міркує над тим, що йому написати? Він розумів, що це кінець. Елі здавалося, що на папері залишилася пляма від сліз, А може, це все її багата уява? Вона розрівняла аркуш паперу та підставила його під м'які промені сонця, що пробивалися у вікно автівки. «Моя найдорожча Елі. Я не знаю, що сказати. Вчора я не міг заснути цілу ніч, бо відчував, що між нами все скінчено». Мене вразило це відчуття, я не чекав такого кінця. Проте, озираючись назад, я починаю розуміти, що інакше й не могло бути. Ми з тобою дуже різні люди, ми належимо до різних світів, та попри все, саме ти мене навчила цінувати кохання. Ти показала мені, що таке турбота про інших, і завдяки цьому я став іншою людиною. Я хочу, щоб ти про це пам'ятала. Мені не сумно через те, що сталося. Навпаки, я певен у своїх почуттях. Те, що було між нами, було справжнім. І я щасливий, що ми мали змогу побути разом бодай такий короткий час. І якщо колись у далекому майбутньому ми знову десь зустрінемося, я щиро тобі всміхнусь, пригадавши те літо, яке ми провели разом, ховаючись під кронами дерев та навчаючи одне одного справжнього кохання. І, можливо, на якусь коротку мить ти теж усе це відчуєш і всміхнешся мені у відповідь. І ми обоє смакуватимемо спогади, які раніше ділили на двох. Я кохаю тебе, Еллі, Нуа. Вона прочитала листа ще раз, цього разу уважніше, тоді прочитала втретє, перш ніж покласти його назад у конверт. Еллі знов уявила, як Нуа писав його. Їй мучило бажання прочитати ще один лист, але вона знала, що затримуватися не можна. На неї чекає Лон. Ноги підкошувалися, коли вона виходила із машини. Елі на мить зупинилася, щоб зробити глибокий вдих. Вона вже йшла до готелю через стоянку та досі не знала, що саме казатиме Лону. Відповідь прийшла тієї миті, коли Елі прочинила двері готелю та побачила, що Лон сидить у фоє.